Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. A világunkban meglévő hálózatok valódi természetének megértésével az emberiséget foglalkoztató kérdésekben olyan válaszokhoz kerülhetünk közelebb, mint a vírusok leküzdése, a gazdasági válságok kezelése, a terrorizmus visszaszorítása, vagy akár az emberi társadalom gondjainak megoldása. Barabási Albert László, a Hálózat Elmélet megalkotója. Nagy szeretettel köszöntöm a téridő hallgatóit, a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is Asbót József vagyok. Tegnapi ígéretünkhöz híven ma folytatjuk a Hálózat Elmélettel való ismerkedést. A világ egy háló, én csak kutatom. Mondta a világhírű, erdélyi származású, Bostonban élő magyar fizikus, barabási Albert László, a hálózat elmélet felfedezője. A világ folyamatosan megújul, és ma a hálózatkutatás eszközeinek köszönhetően más szemmel is nézhetünk erre a világra mint korábban. Tehát többet és másképp láthatunk róla. Dr. Svetelski Zsuzanna szociálpszichológus. De ne felejtsük el, hogy Leibniz nagyon régen írta le azt, hogy minden mindennel összefügg. A hálóképe nagyon régóta ott van az emberiség fejében, csak nem ugyanúgy viszonyult hozzá, hiszen nem ugyanaz tudta róla, mint a mai ember. Az pedig, hogy egy új világ tárul ki, az köszönhető a modern természettudomány eszközeinek és eredményeinek is, mert így nem csak az egyes természeti jelenségeket, biológiai jelenségeket tudjuk megismerni, hanem össze és tudjuk hasonlítani azokkal a társadalmi, társas jelenségekkel, amiket korábban már elkezdtek feltérképezni a társadalomkutatók. Magam személy szerint akkor szerettem be a hálózatokba, amikor egy csöndes és kisé félhomályos könyvtár polcán leemeltem a régi cukorfogarasi szótát, hogy megnézem benne szűkebb kutatási területemnek a pletykaszónak a jelentését, és azt láttam, hogy a pletykaszó a szlávból érkezett a magyarba, peletika eredetileg, és azt jelenti, hogy valamit össze-vissza szőfon, huzsajoz. Vagyis megértettem, hogy a plegyka maga is egy hálózat, így jöttem rá, magának a jelenségnek a tudatosítására hogy egy hálózatról van szó, de egy nagyon különleges hálózatról, mert ez egy folyamatosan mozgó és változó hálózat. Sokkal mozgékonyabb, mintha mondjuk egy adott lakóhely, vagy egy adott iskola, egy adott munkahely közösségét nézzük. A plegyka azonban túlléphet ezeken a hálózatokon, újabb kötéseket kapcsolhat hozzájuk kívülről, és első kötéseket pedig megszüntethet. Az élő világban vannak olyan életjelenségek, amelyeket önszerveződnek nevezünk ahol elmondható az az ősi, az én tudomásom szerint Arisztotelésznek tulajdonítható szabály, miszerint az egész több, mint a részek összessége, és az emberi kommunikációban a plegyka ez, mert nem csak összeadódnak az egyes elképzelések és változatok, és kiegyenlítődnek, hanem a végére kialakul egy olyan közös tudás és hiedelem, amit az adott csoport legtöbb tagja elfogadhatónak tart magára nézve, Mondható megmerevedik, és onnan kezdve aztán úgy tudjuk, hogy ez az igazság, akár igaz, akár nem. A plegyka a társadalmi rend egyik nagyon fontos eleme. Egyre többen foglalkoznak vele világszerte. Az egészen biztos, hogy nyomot hagy a hálózat szerkezetén, átrajzolja a viszonyokat, akár a viszonyok minőségét is átrajzolhatja, és ha olyan természetű a plegyka, ha olyan erőteljes társadalmi jelenségről van szó, vagy egy olyan erős régi tabunak a megdőléséről van szó, akkor bizony új hálózatokat is létrehozhat. Megismerve a közösség közösségerősítő és közösségfejlesztő szerepét, megismerve, hogyan alakul ki nem csak egy-egy hiedelem, hanem akár tévhit, ami veszélyes is lehet, megismerve ezt a dinamikát, ki lehet alakítani koncepciókat azzal kapcsolatban, hogy az emberek közti kommunikáció terjedése milyen hatással van a viselkedésre és a cselekedetekre. egy hálózat, vagy egy gráf csomópontokból és kötésekből áll. Abból áll, hogy vannak pontok, amelyek vonalakkal össze vannak kötve. Dr. Kertész János fizikus, egyetemi tanár. Amikor azt mondom, hogy ez egy komplex rendszer váza, akkor ez alatt azt értem, hogy egy komplex rendszer nagyon sok elemből áll, gondoljunk a társadalomra, vagy gondoljunk az agyra, amely sejtekből áll, de ezek kölcsönhatnak egymással, ezek nem függetlenek egymástól, és a kölcsönhatást azt egy vonallal ábrázoljuk, egy kötéssel ábrázoljuk, ezeket az elemeket pedig a csomópontokkal, és ilyen módon létre lehet hozni ezt a vázat, ami a komplex rendszer mögött van. Kiderült az, hogy ez egy nagyon fontos dolog annak érdekében, hogy megértsük a komplex rendszereket, mert önmagában az, hogy megértjük nagyon alaposan, hogy milyen a kölcsönhatás, az nem elég, ugyanis a, a rendszer komplexitása éppen azt jelenti, hogy az egész rendszer együtt sokkal több, mint külön-külön ezek a kölcsönható elemek. Vannak úgynevezett emergens jelenségek, amelyek megjósolhatatlanok csak az egyedi tulajdonságok megismerésével. És az is kiderült, hogy Ezekben a megjelenő emergens jelenségekben nagyon fontos szerepet játszik a topológia, az, hogy milyen módon vannak egymáshoz kapcsolódva az elemek. Nagyon különbözőek a, a csomópontok, vannak olyanok, amelyeknek viszonylag kevés számú szomszédja van, és vannak olyanok, amelyeknek nagyon sok ezeket nevezzük gócpontoknak, vagy háboknak, és ezeknek persze nagyon nagy szerepük van a rendszer működésében. Nagyon érdekes kérdés, hogy miért van az, hogy egészen különböző jellegű hálózatok, univerzális tulajdonságokat mutatnak. A genetikában található transkripciós hálózatok, vagy a társadalmi hálózat, vagy az internetet. Nagyon különböző helyekről veszük ezeket a hálózatokat, és azt látjuk, hogy van néhány univerzális tulajdonsága, mint például az, hogy ezek kisvilágok, mint például az, hogy rendkívül heterogén szomszédsági eloszlásuk van, és még néhány ilyen tulajdonságot lehetne említeni. És akkor az ember elkezd gyanakodni, hogy valami rendszerező elvnek kell, valami közös gyökérnek kell lenni, hogyha ilyen univerzális tulajdonságokat látunk, és lehetséges, hogy az egyik ilyen közös gyökér, az éppen a stabilitással kapcsolatos, ugyanis ezek a rendszerek, amelyek ilyen nagyon heterogének, ezek nagyon ellenállóak a véletlen hibákkal szemben. Ha véletlen módon eltávolítunk elemeket a rendszerből, nagyon sokáig összefüggő marad az egész rendszer, és továbbra is tud funkcionálni. Egészen más a helyzet akkor, hogyha szándékos célzott támadásnak vetik alá a hálózatot, ha mondjuk lehet látni néhány érdekes dolgot rajta, távolítjuk el, ekkor nagyon sérülékenyek léválnak a hálózatok, ugye ezt szokták a hálózatok ahillész sarkának hívni, hogyha eltávolítjuk ezeket a csomópontokat, gócpontokat, akkor bizony nagyon hamar szétesik a hálózat. Hát az, hogy hogyan lehet stabilizálni valamit, az egy nagyon fontos dolog. Ha ezt tudjuk, hogy ilyen sérülékeny pontjai vannak a rendszernek, akkor bizony erre fokozottan figyelni kell. Itt meg lehet említeni mondjuk a terrorizmust, ha ezek a szándékos támadások pont azok ellen a gózpontok ellen irányulnak, amelyek az Achilles sarkai rendszernek, akkor azokat fokozott védelemmel kell ellátni, nem szabad egyetlen egy pontra bízni egy fontos feladatot. Ezt egyébként tudják is azok, akik ilyesményel foglalkoznak, hiszen a hálózat tudományt azt ma már használják a terror elhárításban. sajnálatos módon a terroristák is tudják ezt. Miként lehet egy hálózatot kontrollálni? Egy kocsi úgy épül fel, hogy bár több ezer alkatrésze van, néhányjal irányítani lehet az egészet, a többi alá van rendelve ezeknek. A matematikai kérdés számunkra az, hogyha a kezedbe adok egy hálót, meg tudod-e találni ezeket a kontrollpontokat, illetve hogyan néznek ki a kontrollmechanizmusok a rendszeren belül. Ennek megint komoly alkalmazási területei vannak. Alapvetően a betegség és a gyógyítás is egy kontrollprobléma. Parabási Albert László A daganatoknál van egy P53-nak nevezett fehérje. Dr. Szalai hálózat hálózatkutató, számítógépes biológus. Ez a daganatok 60%-ában meghibásodik. Ez például egy olyan csomópont, ami azt dönti el, hogy a sejt osztódhat-e tovább, mert hogyha észreveszi a sejt, hogy valami hiba van a genetikai kódjában, akkor a normális sejtprogram nem engedi tovább osztódni. És akkor ez a P53 nevű fehérje bekapcsol, és programozott sejthalált indít, tehát a sejt az észreveszi, hogy gond van, nem kéne tudnia, és gyakorlatilag elpusztítja saját magát. Ennek a P53 fehérjének rengeteg kapcsolata van ahhoz képest, hogy más fehérjéknek mennyi kapcsolata van. Hogyha ránézünk erre a térképre magasról, hogy hogy néz ki a sejteknek a hálózata, akkor lehet látni néhány érdekes dolgot rajta, ami úgy hálózatos szinten igaz. Például lesz, hogy vannak bizonyos csomópontok benne, amik nagyon-nagyon fontos fehéréket jelölnek, és hogyha egy ilyen csomópont megváltozik, az természetesen egy nagyon-nagyon erős hatást jelent a sejtnek az életében. Gyönyörű, ne érzem. Amikor felrajzoljuk ezt a sejtet, bekapcsoljuk és lefuttatunk rá egy gyógyszert, csinál valamit, és ezt a viselkedést ezt én látom először a világon. Az emberi viselkedés olyan, mint ahogy az atomok mozognak a levegőben. Látszólag véletlen, de azért mégsem egészen. Az alapvető kérdés az, hogyan skálázunk fel ezt a sok látszólag véletlenszerű mozgást úgy, hogy megtaláljuk azokat a mennyiségeket, amelyek már mérhetőek, reprodukálhatóak és leírják a társadalmat. Barabási Albert László. Nagyon jól lehet vizsgálni a munkanélküliséget a Twitter adatokon keresztül. Professzor Gábor fizikus. Először mi magunk sem értettük, hogy hogy lehet, de például ebben a hálózatban élők üzeneteket küldenek, és hogy mikor küldik ezeket az üzeneteket, az attól függ, hogy milyen a napi ritmusuk. És egészen más a munkanélküliek és a munkába járóknak a napi ritmusa, és más a kontinensek között, mert például a spanyolok bemennek a munkahelyükre, és akkor elkezdenek üzeneteket küldeni. Az amerikaiak bemennek a munkahelyükre, és visszaesik az üzenetküldésük, és csak az ebédszünetben küldenek üzeneteket, a spanyoloknál pedig reggeltől az ebédig egyre több, majd ebéd alatt abba hagyják az üzenetek küldését. Ebből kikövetkeztethető matematikai módszerek segítségével, hogy nagyjából mekkora egy adott megyének vagy egy adott városnak az a populációs része, aminek a helyi, napi ütem szerint ők dolgoznak, illetve nem dolgoznak. Hogy mit csinálnak éjszaka, meddig vannak fönn, mikor kezdik, mikor fejezik be, és, és ebből... Egészen pontosan össze lehet ezt kapcsolni azzal, hogy egy adott területen mekkora a munkanélküliség, és az adatok változásából gyakorlatilag statisztikusok nélkül is egészen pontosan valós időben meg tudnánk mondani már azt, hogy egy-egy adott területen változott-e és milyen irányban változott mondjuk a munkanélküliség. Nagyon érdekes, hogy például politikai határok is jól látszanak. Például a twitterezők hálózatán látszik, hogy Svájcban a három nyelvi csoport az önmagában sokkal szorosabb kapcsolatokat ápol, mint egymás között. Nagyon jól látszik a barátsági hálózatokon, egy-egy országnak a felépítése. Például Németország 5-6 nagy centrumból áll, mondjuk egy ruhr egy Hamburg, egy Berlin, és a barátsági hálók úgy néznek ki, hogy, hogy ugye ezek körül egy csomó ember, és a nagy másik centrumokban is vannak barátaik, és egy ilyen 5-6 szöget alkot ez az összekötöttségi hálózat akkor Például az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Királyságban, ott kis klasztereket alkotnak az emberek, tehát van az óriási London, és akkor a Londonnak a környéke, is egy összefolyt város látszik egész Angliában, a déli részen. És akkor látszik, hogy ez nem olyan, mint Németország, tehát máshogy szerveződik, és akkor ott van kontrasztként Franciaország, ami meg egy csillag alakzat, a vidéki nagyvárosok között alig vannak baráti kapcsolatok és mindenkinek csak Párizsban vannak kapcsolatai tehát ez egy csillagalakú ország. Ezeket az információkat sok iparág használja, például a hirdetési ipar az ugye egy nagyon nagy felhasználója ezeknek az információknak. Ha egy információt, egy hirdetést el szeretnék terjeszteni egy baráti hálózatban, akkor nyilvánvalóan Franciaországban, Németországban vagy az Egyesült Királyságban máshogy érdemes ezeket a dolgokat csinálni. A franciáknál elég a fővárosra koncentrálni, úgyis mindenkinek csak ott vannak ismerősei, és az fog elterjedni, ami Párizsban történt. A németeknél meg lehet állapítani, hogy mik azok a nagyvárosok, ahol ez történik. Tudjuk, hogy nem elég csak Berlinben hirdetni valamit, vagy lehetnek ezek pozitív társadalmi célok is, amikről itt beszélünk. Szeretnénk meghonosítani valamilyen pozitív életmódi lépést. Akkor Németországban nem elég a főváros, nem látjuk, hogy jó azokra a centrumokra koncentrálni, és a akkor nagyjából elterjesztjük, míg az Egyesült Királyságban nincs ilyen egyszerű szabály, hogy leszűkítsük ezeket a dolgokat, ott valami más, szélesebb stratégiára van szükség. Barabási Albert László a Magyar Rádió Szonda című nyilatkozott. Amit a házat elmélet nagyon is mutat, az, az hogy hogy pontosan hova kerül be egy illető, az nagyon meghatározza úgymond a tevékenységét és a teljesítményét. Tehát azt látjuk, hogyha egyéneket, ezt különösen iskolákon belül látjuk, hogyha a diákokat, ,nak a baráti körük azok, akik fel akadémilag erősebbek mint ők. tehát jobb helyeket kapnak, akkor a következő év alatt a diáknak a jegyei átlagban megnőnek. Viszont, hogyha a baráti körének gyengébbek a jegyei, akkor leromlanak. Tehát ez mutatja azt, hogy a házatnak és a környezetnek milyen erőszerződése van a teljesítményben. Tehát az egyik az, hogy mit tud tenni az illető, de a másik az, hogy mit tesz vele a hálózat, és néha az még fontosabb, hogy mit tesz az egyén a hálózat, mint az, hogy mit tudunk csinálni vele. Meg van szakértelemre szükség. Tehát végül is, amit, ami néha hiba az, mikor felmérünk egy céget, hogy a menedzsmentet nézzük, hogy mennyire sikeres, és nem jövünk rá arra, hogy van a cégemben jó néhány egyén, akinek a teljesítménye és a munkásága épp annyira kulcs a cég sikeréhez, vagy az intézmény sikeréhez, mind a menedzsmenté, viszont nincsen menedzsment feladata, tehát semmilyen módon nem ló a sorból, nem nyilvánvaló hogy ő az. És mi egyre inkább hiszunk abban, hogy ezeket fel is és meg kell érteni, mert a cégnek az értéke ezeken az egyéneken mutatkozik meg. Ami engem nagyon érdekel, az a terjedési jelenségeknek a vizsgálata a hálózatokban dr. Kertész János. Nem csak betegségek terjednek, hanem jó dolgok is, információ, innovációk terjednek. És az innovációk terjedésének egyrészt vannak közös vonásai a betegség terjedéssel, hogy az emberek egymásnak elmondják, hogy milyen jó ez az új márka, és próbált ki te is. Másrészt bizonyos szempontból bonyolultabb még annál is, mert egyfajta öztársadalmi nyomás is szerepel. Tehát az ember nem csak azt nézi meg, hogy valaki ajánlotta, mint egy betegségnél rátüsszent, hanem úgy általában most már néhány barátom használja ezt, és egész jól működik, és akkor már én is elszánom magam, hogy én is veszek egy ilyen új készüléket. Ez egy más típusú kölcsönhatás, amit szintén figyelembe lehet venni, és ilyen modelleken dolgozunk. Természetesen az adatok mindig a legfontosabbak, mert ez egy adatvezérelt tudomány. Egy kicsit azon is múlik, hogy mit vizsgálunk, milyen irányba haladunk, hogy milyen adatokhoz jutunk hozzá. Nekünk az a szerencse jutott részül, hogy az IVIV, ami ugye mindenki számára Magyarországon ismert, adatait sikerült elérnünk, és az egyik fő csapás most, amin... Dolgozom, az az IVIV adatainak a feldolgozása. A megértése nagyon sok szempontból, például nemrég publikáltunk egy cikket arról, hogy hogyan néz ki geográfiailag az IVIV struktúrája, és hogy mit lehet tanulni abból, hogy ezek a közösségek, amikről már beszéltem, ezek geográfiailag hogy helyezkednek el. Tekintete arra, hogy ez egy lezárt hálózat, ez a különleges helyzet áll elő, hogy egy teljes életciklust végig tudunk követni a születéstől a halálig. A hálózatok olyanok, mint az élő organizmusok, ezek fejlődnek, nem valami statikus dologról van szó. És ebben az esetben egy teljes életciklust végül lehet követni, és úgy néz ki, hogy nagyon érdekes dolgokat lehetett látni az összeomlás környékén, éppen ilyen társadalmi nyomásszerű jelenségeket, hogy az emberek elhagyják a hálózatot, ha már nagyon sok partnerem elhagyta, akkor én is úgy érzem, hogy el kell hagynom, és ez egyfajta kaskád-szerű, egy ilyen lavina-szerű összeomláshoz vezet, és ennek ez egy nagyon szép példája. Szintén terjedéshez kapcsolódik, azt szeretnénk vizsgálni, hogy a tudományos kutatásban hogyan születik egy ötlet, és az hogyan terjed Ezzel kapcsolatban megint csak vannak adatok, ugye a, a tudományos publikációk, illetve a hivatkozási adatok, de ez nem egy egyszerű kérdés, mert van, amikor az ötlet egyrészt csipkerúzsika álmot alszik, és csak nagyon sokára szökken virágba. Másrészt meg az is előfordul, hogy megszeretik egy ötlet, de valahogy nem olyan formában, hogy ezt a közösség föl tudja karolni, és vár arra, hogy valaki olyan formába tudja öltöztetni, és az lesz aztán híres, de persze nekünk tudni kell azt, hogy honnan származik eredetileg a gondolat, és ez az a kérdéskör, ami most nagyon foglalkoztat, hogy, hogy hogyan lehet tényleg a gyökerekige Elhatolni, csak az adatok vizsgálatával, valamilyen automatizált módon, mert persze egy-egy konkrét esetben az ember ezt tudja, de hát mi szeretnénk olyan eseteket is felderíteni, amikor nem tudjuk eleve, és ehhez tanulmányozni kell ezeket az adatokat, és meg kell tanítani, hogy úgy mondjam az algoritmust arra, hogy hogyan lehet ezeket az eseteket feltárni. A hálózat tudomány az elmúlt 15 évben bizonyos értelemben önállósodott. Olyan sajátosságokkal rendelkezik ma már, mint egy önálló tudomány. Vannak folyóiratai konferenciája, nemzetközi tudományos társulata, és így tovább. Van önálló képzés ezen a területen, például a Közép-Európai Egyetemen, a CEUN mi elindítottunk egy doktori képzést hálózattudomány területén, az elsőt Európában. Nagyon szeretem a hálózatokat, és amennyire tudom, a legtöbb hálózatkutatót elbűvöli, hogy azt nem mondjam rabulejti ennek a jelenségnek a az izgalma. Dr. Svetelski Zsúzsanna. Az én szakterületemen a társadalomkutatásban azért különösen érdekes ez, hiszen egy folyamatosan változó jelenségről van szó, ami minden pillanatban újat hoz, miközben természetesen megvannak a stabilan fennálló, hosszan érvényesülő szabályok és törvényszerűségek is, és azt hiszem, hogy ennek a területnek a kutatása 500 évre elegendő feladatot ad. Egy kialakuló félben lévő új tudomány méri meg minden cselekvésünket, és ezzel arra kényszerít, hogy a szabad akarattól a magánszféráig mindent újra gondoljunk, amit eddig természetesnek vettünk. Ennek az új tudománynak az egyik legfontosabb felfedezése a következő. Ha az egész életünket számok, képletek és algoritmusok segítségével fejezzük ki, Kiderül, hogy valójában sokkal jobban hasonlítunk egymásra, mint sem gondolnánk. Barabási Albert László Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Munkatársak voltak. Az archív anyagokat Sulán György kereste ki, a hangmester Maksai Helga, a zenei szerkesztő Sebők György, gyártásvezetünk Obulányi Zsóka, a szerkesztő Szabó Ágnes, a bemondó Asbóti József,